تلاوت در ترات الفاتحه للمبتدي خلف الليما مطلق ترات حکم اواز کرشم بیا تعین القرات کې فاتحه ايمه سلا صاحب امام صاحب رحمت الله علی پرزبانی مطلق قراءت فرض او تعین د فاتحی واجب دا دو مثال منوی درې ما مسله هغه معرکۃ الارام مسالہ دا دا اتمام سره ذکر شد د جواز او د نا جواز خبره لو استل د فاته للمقتدي خلف الامام ديك ما عرضه کړه د غیر مقلدین دلته متعيین دي منغا مد علیه داربا اندی ان دا تعریف ہہ مدعی ثابت کی مدعی دیتا وے من طراکا طریقہ بزی د اصل خبرتے پر بس مناظرہ کی ضرورت دشتے ادم مدعی تعریف دای چی مثبت د زیادت دا خبرہ مسلمہ وا امام بوم فاتہ وے منفرد بوم فاتہ وے مغا تغش لګایل کو غیر مقلدین وای امام بوم وای منفرد بوم وای دا هی اتفاقی خبره او دا مقتدی بوم وای دې مثبت ده زیادت دې مثبت ده زیادت د عبارت مثبت ده زیادت چې وی فوه مدعی دې ته مدعی وای کله توا حاصله دعوه ولونکه دې مقتدی با فاطیا بوم وای نا وای نه حکم ولي کی مستحب وای تو سنت وای کا واجب وای که فرض وای غیر مقلدین بالکل فرض وای واجب وای زکه په فاتیاونه وین مستکی دینه نن دا, دا دعوا شو پتی دعو باندې من دا تقوس کول دا سو خپل پکار دی امام سره وای یا ولذالیم <سؤال> پڅې بوワイ یا پدي ثقتا چکه بوワイ الحمدلله رب العالمین ثقتا با کئ امام ندې بوワイ کولذوانی نوای پڅې بوワイ کتوای ثقتا چکه بوワイ ته امام سره وای امام سره وای نو بیا خبره خطرناک شو د قران خلاف دی الته قران ی رتاتوسی قران ریلوچی نه فاستمعو وانستو او کئ دې تاوه دې بم و یا ربمو او کسا کتا کی وای ن بیا دا کو دا یو حدیث من لا راړه د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت چې سکات کول په امام باندې واجب دی بالفرض امام بغیر د ثغتين مذکره فاتحه کیا ساقتا یو نکړو نو د دې شریمو امام مسفی دغه نظریه د دې لپاره مطلب پیچا نو تعین د محل چې دا مقتدی په فاتحه وای نتوخ بوي او سبب مزاجو په دا دې مسلې کې د ایمان صاحب رحمت اللہ علیہ اوز اصحابین و مسلک تراۃ الفاتحه خلفلیما مکروہ تحریمی لے مکروہ تحریمی پر صلوات جاریو کیوں مو صلوات شرعیہ کیوں مو زمند دعویرا من دیتا مکروہ كما أتبغين ما زيقرينهم أو كما أخا ما استنسائهم <تصفيق> لكن يو خبر الزين جيكيلي مقتدي فاتحة وي نددي مقتدي مز باطل شو وينا باطل ند مز شوية زمن غا ابن عابدين رحمت الله علي فشرمی کې چې د دې تصریح کړی دا فین کرا نو کويه تحریمان کيو مختارې کفاچاوي رضا مکروه تحریمله وتشحو مز سید مز باطل درې دغه دا علم حج رحمت الله عليك در مختار کې یالي د شامی په متن کې دا مسئله لیکلې ده دا مکوری تحرمی دی لیکن مجھ کی منگا مجھ باطل نلوی دی امام محمد رحمت اللہ علیہم سری مذنی که قائل دی ورزا موتا امام محمد دی موتا امام محمد کی موتا امام محمد قَالَ محمد لَا قِرَا تَخَلْفَ الْإِمَامَ فِي مَا جَعْرَ فِي وَلَا فِي مَا لَمْ بس خبر امام محمد دا شو لی ازان داغی کتاب در امام محمد وعی او قَالَ محمد بس خبر او خاتمه شو امام محمد دا شو لی اول پدر وعی امام محمد قائل در قَالَ محمد دا شان صفا ده د موتا امام محمد قال محمد لا قرآت خلف الامار فی ما جار فی ولا فی ما لم يجھر بی ذالک جاعت عامت الاسار و هو قول ابی حنیف رحمه الله بس صفا قبره امام محمد دارو مجورو امام محمد قائل دی امام محمد کتاب دا موتا امام محمد دا شان کې صفات تسریف اقام محمد لا قرآ تخلف الامام فيما جارشيه ولا فيما علم جار ما خام مستن سار كی اومو ما اسفقن ما جگر كی اومو بذالک جاة عامت الالحصار وو قول عبي حنیف رحمت اللہ علیک وشوئی پاقبرا دحنا با مسلکم دوری ما اسفقن ما جگر كی او پرنور موزنی کی امام مالک رحمت اللہ علی مطلق دلک زبط کوئی امام مالک رحمت اللہ علی مطلق دی جاری مزن کے قرات الفاتحہ د دفارہ مکروع تحریمی ده او سری مزن کے مازفاغین مازجگر کے مستحب امام مالک رحمت اللہ علی مطلق شدد صلوات ی جاریو کې مقروئ جارینی او صلوات سریو کې مستحب شواکيو مسلک شواکيو مسلکه به شواکيو دوه قوله دي جاری او سری دواره کې قرات د پاتې مفتدی دوه را دا قوله قدیم دی د شوافير قوله جدید د شوافیو یاری موزونه کی یای موزونه کی دتره ات نه کوي او شریم موزونه کی دترات د شوافی په خبر په شوي کابل کدیم کې جاری سلی دوار کې قرات واجب او په جدید د شوافیو یتدا جاری مزونه کې مختلف فاعلیانو وای ها سلی مزونه کې دی وای مرصوب د حنابلو حنابلو مسند دارې د دا جاری مزونه کې امام قرات کوي اغه وځه روسته مقتدیانو دراچی بیا دې قرائات نکوي لو جمع ته بیلوري ما و قرائات کوي روسته ملګری نه ور بیا دې قرائاتو کې आवाज راشي ل بیا دې قرائات نکوي आवाज نه راشي دا بیا مقتدیان چې قرائات پاتې و لیکن <coughs> آواز دا چه دی اواز رسیده قرآتی اوکرانو دا مکروه تحریبی دهی او که اواز نرسیده نبیه فاتحاوی المستحب دا, دا مغنی که دی ما محمد قول زکر گئی اَنَّ الْقِرَاةَ غَيْرُ وَاجِبَ اِنْ عَلَى الْمَعُمُومِ فِي مَا جَعَرَ بِهِ الْإِمَامِ وَلَا فِي مَا أَسَرَّ بِهِ وَاجِبْ نَدَئِ صفحہ تسریح کرتا حنابلہ و جاری کی ان القرآن تغیر و واجباتت على المعبومی فیما جارب الامام ولا فیما اثر رلیه مذایب بانی کوش ہوئی او سوگورت غیر مقلدی نمسلک جاری کی او سریک ایک مقتدی با فاتحوائی او فاتحوائی واجب دے مذای واجب پدی پدی ای نو کی چاویل ځکه مازاد دي سن لا یوه مزابيو بین المذاب دې ایسټوب دوی یو تعینو شواکيو د قوله قدیم او قوله جدید کما فرق <تصفيق> وکړو ابن الخطاب ابن خدامه رحمت الله علی امام محمد قوله الفی دا لګوورې ما سمعنا أحدا من اهل الإسلام ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام مسلمانين من بشأنه ليهوري يقول أن الإمام إذا جارب القراءة لا تجزي صلاة من خلفه مسلمانين كي شاداني داخل قراخبج داسو اړی ما په خبر په وښی چې مسلمان من موږ دی او د دې چې د ایمان او د خلافت اجازه موږ مختلفه هکاونې نه د دموځ نه چې مسلمانو په بالکل لا وېډی خدا کوم دې نه ما سمېنا اهدن منا ل الاسلام ما په خبر په وښی اما پر خبر کړی چې چې امام پشه فاته او نمنو مست باطل دا نه دی دا لامه چې اول دې ماکرو دې او مجيب صحيح دې مجيب باطل مونږ نه دی ما سمينا هذا احد من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جرب القراءه لا تجزي صلاه من خلفه ف واذا لم يقرا وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون بيغمال الاسلام وصابه والتابعيننا لهوي وهذا مالك بن الهجار امام مالك بن الهجار دې په هجار کې واذ له علم سره نه سره مصر کې ما قالوا لرجل صلى وقرا امامه ولم يقرا هو صلاته باطله د نه نه په ویلو نه صاحب ویلو نه تابعین ویلو نه مالک رحمت الله علی ویلو نو په مسلک لا شو ویلو هیڅ چانو ویلی چې پاکه او نبی باطل دي دا یو واجبه تا کا څو په دې شي دی دی ویل زه هیڅ نه په امام په شفاعتیا نه موږ حاضر نبی صلی الله عليه وسلم واصحاب وطابعون وعذا مالک فیال الحجاز وعذا اللہ فیال مصر ما قادو جی راجل صلی اللہ وقراء امامہو ولم یقراہو وصلاة باطلتن دائچانل ویلی مستباطل ویلی داڑیر خبر خطرنا کارا مزنکی یا مزنکی زہن لی گئی نہ پیغنبر ویلی نہ صحابہ ویلی امن یو مذهبواله وی دي بلکې مسلمان چې ته دانه دی ویلې چې دی امام ابن تیمره رحمت الله علیه مجموعه الفتاوی کې ذکر کې یم امام ابن تیمره رحمت الله علیه الذين ينهون عن القراءه مال بما الذين يلهون عن القراءه مع الامام هم جمهور السلف والخلف ومعهم الكتاب والسنه الصحيحه صبح من کله غیثر قران مشته غیثر السی احاديث مشته ذبیان شلو سذکر کوم قران مشته صحیح والذين اوجبوا على الماموم فی حال جاری اقذا فحدیث قد زعفهم الائمه داغي حدیث ته دا ائمه ته ضعیف کړي امام نکمیا مضمون خطاوی کیا صفات ذکر کوي پریبا دی الی و جنا دلیل او جدا فتا خرف امام کولوي مس با شو دا آل اسلام کې چارې دی زما زما بخبر پوه شو هم موږ د دوی متن ما دا, دا, دا, دا وی, وی دا ځان له مزابو چې چا فارقه نو بیا نو مست دا غوول شو صلات تجاریه کی ها مستحب دی فلانه دا خپلشته لیکن دای دا دا چنلې وی چې چا فارقه اونوي ما پخې هشي امام ترا ټکړو فای په اونوي نو مسته وي باطل شو دا, دا تفسیر مزاب دا غیر مقلدین زال کوي وسا روایتو دی دا اولی روایت دی دو عباد بن سامت رضی اللہ وطلال عن ازواری عن محمود بن ربیع عن عباد بن سامت یبلغ بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا دو متفقن علی روایت دی ذا ساعة ستة وكذا رواية موجود رواية عبادة بن سامت رضي الله تعالى قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا بذا رواية بن سامت رضي الله تعالى شہیروات مرفور وات او بوخاری کې مشته مسلم کې مشته طول خار سته تو کې او دا صدل ده چې وافی او ادهر مقلدینو چې د دروازه بادره بن صاحب رضی الله تعالی صلی الله علیه وسلم اقراء بفاعت کتاب شما خبر پوه شو او ځل من عام دی امام هم ده موطادي هم ده منفارد هم ده طول دوائی امام هم وائی منفارد هم وائی منفارد هم وائی موطادي هم وائی سنان تخبرالا جواب اول ده منفارد دفار دا خبر د اچارا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا حدیث سر زمان خبرت خیر کوئی دی حدیث سر آئیمه سلاسو تعین دا فاتحه فرض کرو فقرات کسی بھیل پکار دی فاتحہ په پکار دی تو وائد وعباده بلتامی دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب امام صاحب رحمت الله علی فرمائے فحدی سره فرضت کوم دنه ثابتای مطلق قرات فرض به حکم القران او تعین د فاته واجب به حکم حدیث او شوافی وقالو چې د امام قرات کوي حیق ادا هم خلف امام ویل پکار دی غیر مقلد ویل چې مختیدی د خلف امام ویل پکار دی دا حدیث دی شو لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب خبر پوښوګر ائمه صلاتو په دې حديث باندې فرضيت د فاتحه تعین باندې دلیل کړه او شوافیو فرجه تم ثابت کړه او غیر مکلدينو او شوافل یعنی ویل مقتدي خلف له ما بیاذ الحديثه دلار باندې پوه خدا من د حمل په منفریت با پو شوي من راغلی من مووم دپار راغلی نوبره ملا ی تافیون جي من فلار اوبامه دپاراه غواړ من عمووم دپار راغلی ملا دوه فې شو بامه خدا ژ نه ته بو وب خدا چې ژم تهبي پښې زمونږه راخوښانه ده دې دې مسلمان چې خدای دې مسلمان دی چې خدای دې وسل پښې مونږ د په مسلمانانو څخه د ټول مسلمانانو ته پاخه کوي دې پیا مسلمان چې خدا خدای دې ګوژنه پدایې جان پیلو پښې مونږ له له مونږ له ملائک پر دوا غوښې من په ارضه وبامت هم غوښې من خللات کې په شیطان هم د نو شیتان هم غواړي منمون غواړي په خبره پوه کله پو یو ش لکهه من مون غواړي وای منمون غواړي ی من خللاررض دپره دوه غواړي نوشیطان من خللات کې دی نوملقیغ ف دو غواړي خدا بغي په شو خدای بامو باخې دا منفایت دپاره د ګورې کاره سویا يمن يسلي وحده سفيان بنويه ناوي يمن يسلي وحده دخل لي ويلي ما ده... امام ابو داوود فقل سنن كي سفيان سركم في قال يمن يسلي وحده دا تنخل تشمي ولا ايش تندازوا لك باخر بو شويه <تصفيق> ده روایت ده عباده بن سامس للمن فارده لمن يسلی وحده دا یو دا ده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابه بخاری سے لا صلاة لمن لم یقراب افایت اکتاب فقط اوفو مسلم کے ابو داود کې یواز جزا خبرونا دا فساعدا بسی کم روایت کی فساعدا دا اگرین وغیر مقلدین وخبر باپ ختمیا تا اس تا اس دلیل نزبی اوز زمان بیرد تا اس فساعدا دولی فرض نوائے په خبره پو شوئ لا سلاته معلم غ یاپې فته کتاب کټیک ده په بقاي ش کې لا سلاته لې معلم یپرا پفاچل کتاب دی ف د ل سا جوړي لکن پاابو داود کې یو په ممسن کې لپد فسا ده فساته فر وای نه یبگو استاد دلیل نور پاتې نشي دا کوم دلیل نشي په دې حديث نور باده بن ثابت رضی الله عنه په دې باري تاسو څه ځدلکم دلیل کوئ هاي امام بوخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمای دا تفرد د معمر راشد فساعدا دا یواز د تفرد لكن هو رجله سوق ده بره سفيان بن دراغ له ها حدثنا قتيبه بن سعيد وابن سر قال حدثنا سفيان عن الزهري سفيان عن الزهري معمر الراشد قال استقر عليه انه زياده ده ده معتبر لكن ده متابع شت سفيان عن الزهري او شان پر رحمت الله علیه په بذل المجهود کې د اوزائی شنورم دی تقریبا 3 نور دی متابعين ذکر کړی نو د امام بخاری رحمۃ الله علیه فساعدن بالاشقال دا فساعدن فقط معمر الراشد ذکر کړل نه هغه په خپل ثقت ده او زیادت په ثقته معتبر اول دا یته سفیان په لیدل تراغل او بدل موجود کې خدا امام اوزעי د دوهاري شاګردانو کې او د نور هم ذکر کړي نو تقریبا 3 سالو متابعي ده. نو متفرد کوم زل شو دین مشکاله د امام بخاری رحمت الله علیه فساعدا بال دا فساعدا اغه فساعدن دې شید توقتعو یادو ساریخن چکلا غلاوکڑا روبع دینار فساعدن روبع دینار فساعدن سلرم ایسا دینار غلاوکڑا یادو مقتیت بیکنگی یعنی دا فساعدن زروی نره فساعدن اقل ما وجبه، کم از کم ربع دینار غلاو کرو قطعیت بیشی که دساری که. و دا اقل ما وجبه دا، دا رسته فساعتن که دل زبینه ده. ده نمو موازیتو دا نفذ نور زلی کمراغله ده. لکو زعیق الازی منطلبه علی السلام امرو فرمایده. شتاو څو د قرباني <تصحكي> سروي عقل نه ان استشرف العين والاذن فصاعدا استرغوتو غوي چې تکا نه وټ غوري وټ رې کړي دی واج استرغورو غوي وګروغي نور لا شپې دماسي نه په قرباني کې نه نه فصاعدا ندا عقل ما وجبنا جميع ما وجبه وذا فساعداً داقل ما وجبه داقل دا دا دا جميع ما وجبه داقل نموك دا. دا دي تا جميع ما وجبه داقل داقل داقل داقل سمعت خبر بوشوك نجد دي وجنات امام بخاري رحمد الله عليه دا دوش كالات بخبر جابين خاتم دي ندعبادة بن سامت رجل الله وطلعانه برواد باعده استدلال غیر مقل کولی چې دلته فسااعن راغلی ممسین فسااعدن راغلی او د ممسو موجوددي او بله زیادت د شته ی معتبر دی یې پو شو دورته د بخاري او مسللم کې لوادي اختصار راغلی دی تسییل <تحطه> ابو داؤد کراجی و غیر فچے توګه به هغه حدد <تصفح> نه او دغني محمد النبي قال هغه حدد محمد النبي سلام او مسلم کی دا روایت مستشر ابو داؤد کی تفصيلي روايت له څخه شګره عنه د توګه په ریپو شوي د جواب عن ربار بن احسان اتقالا کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم من نبی علیہ السلام فسیو مجھگور فی صلاة الفجر اغمز سارو فقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام قرارتو کرا فساقلت علیہ القرار اغقرات پی حتى طلع عليه القراء قرات تبوش بن ابي الاسلام باج. فلما فرغ النبي الاسلام فارش قال لعلكم تقرؤون خلف امام بسجوا القراءت قولنا نعم في اوج من قراءتكم لا بئه من النبي صلى الله عليه وسلم ده فرد تحريز وفضيلته نبی علیہ السلام وای او رومو ور سره وایوم دا ویرو ثواب وملاوی شی د ویرو ثواب وملاوی د پار د احراز د فضیلتونو د پار صحابه قرات وکړه نو نبی علیہ السلام لا تفعلون دا مکا لا تفعلون امام قرات کینو تاسو وره قرات مکوئ الا ب فاتحۃ الکتاب مگر فا کیا وَإِنُّهُ لَا سَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِعَا وَإِنُّهُ لَا سَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِعَا نو هذا استثناء بعد الحذر استثناء بعد الحذر مفيد پر عباد کیونکه مفيد پر فرضی تاسور تفرضوا ہے استثناء بعد الحذر حالة احرام کی اخکار ہاں چکل احرام پرانسته دو بیاغ کرتے دے فرض دکا واجب دکا جواز لدی مباح دے هذا استثنان بعد الحضر استثنان بعد الحضر تواجب خلق نوتاس مزد باطل وای لما پر خبر پوشوئی دا ایستنا بعد الحذر دا ایستنا بعد الحذر او مفید د پروجو د فرانسیټ نی او مفید د پرچایت نفسه اباحه او د ګنډی رحمت الله علیه تشتا خبره را اغه د ګنډی رحمت الله علیه فرمای خبره دا شو اول مزه د مسجد د صلات الاول فرض فقط اشفاق مت ماشي په بیا را گئی صحابو د تحریز دا فضلیتی لدو پارا قرار کن امام پچی نبی علیہ السلام تو کول کول کول نتردیب بوری چه نبی علیہ السلام باری امسک اشتبار آگئی نبی علیہ السلام بیتا تو قرار کن امام پچی بیاؤ امکہ وئی مگر فاتحہ لیکن فاتحہ دیر آسانہ دا ہر چال ورزی خوب کم ورزی ماشوال نومدي یو رححمنمل ملک نهته نور ح و پوه شو نو دا فایا ويلو کې کلب د سلام دا خلکوي د ل د سلام زن مبارک دا شو فیا ویل کې په مقتدی په مکتب اشتبا نه راي اشتبا نه راځي الله بفایا دل کتابه لرو په تجرب سره ثابت ته شوه چ پاتہ وی لکه مشتباره دي منکان نو امام فقراتو قرات الله دکنه شواک شعرا زم خبر پوه شو ا دغه غنوی رحمت الله علیه خبره را او خیرتا خبره را د تحلیل د فضیلتونو په اړه صحابه با امام په څیر کول نبی صلی الله علیه و نبی علیہ السلام پاک کل زن بارے وید جراد مکوئی امام پسید دیکھ اشتبار آجی اللہ بی فاتحہ تل کتاب فاتحہ خیر دوائے زکر فاتحہ تیر سار دیر ارچال وردی آسان وید دا اشتبار پر سبب نگر دی لیکن رس سره ثابت صحابت شود چھ فاتحہ وید اسرم اشتبار آجی من کانو لو امام فقراتو قراتو لگو د خبره ختم شو لا تفعل الا بفاتح الکه پنځه و لا صلات لم لم اقرا بیا او دشتبه اوږداشم کې دي شي د ارتقاء د مکرو سبب د اشتباه را دا د ویل په یاد سبب د اشتباه دی. پوه شئ امر مکروچه وشي د غزې کړي نبي صلالو سلامي او ذل ملک وي څو ځرا خلخ خسته او دس نه کوي په مونږ باندې اشتباه را وي ارتقاب د کراهت سبب د تقاله حدثه سبب ني شته بالا حدثه ني همي صديه قناه لرني د مقحولا عن ناکه بن محمود قالنا کہ ابتا عبادة بن سامت عن صلاحة الصبح سارمز کی اغنى وقت راگه فاقام ابو نعیم المواجن الصلاة فسلاب نعیم بن ناس اغنى وقتی شو مز شروع کرو واغملا وانا معاو عبادة بن سامت راگه زور سروع حتی صفافنا خلف آبی نعیم منگا آبو نعیم پسید لیدو آبو نعیم یجارو بالقراعہ جارم قرآتی کود فجال عبادا یقرعو بیوم القرآن عبادا بن اسامت رضی اللہ وطلعه فاتحہ ورث روی فلمہ انسا مرزن فارغ شو قلتو لعبادة ما اوی عبادة بن سامتا خط وجو ما اوی عبادة بن سامتا سمیعتو کا تقرأ بی ام القرآن ما تانا فاتحو ورد مقتدی فاتحو ورد تس شل که تر ناشنا کار دیو کرا عجبہ کار دیو کرا حیطو کی چته تا کال ته ونېدل امام جاران کې څه توڅره وایي دا شرکته معمول نو سیبه فاتاوید فاتاوای فاتاوای د تپوسه ضرورت یې عام معمول دره شدی فاتاوید فرض دی واجب دی بیا د تپوسه ضرورت سمعت او کتقرا ما غشبه كاردي وليس تفاتيه وليس امام جهران مزقه تفاتيه وليس تفاتيه وليس تفاتيه وليس تفاتيه سمعتك <سلام> تقرأ بيوم القرآن وابو نعيذ يجهاره وجهران امام صدر سرعات كيين تدافات اولي وليس نقال عجال آزخوام صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكره دادا دا في الصحابة والمعمول فاتحة والخلف الإمام في صلوات الجارية وكي نو زمهم معمول نشته في الصحابة والمعمول نو زمان خبر التعجب وغير زدرين تفوسكي قال عجل عزخوام أغي وجدا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صلوات التي يجارو في القراء جاهل مذنقه نبي صلى الله عليه وسلم قال فلتو بسط عليه الطرار نبي صلى الله عليه وسلم عن الطرار كيف تبع سرعه ذكر خلقهم وإمامهم وإن يكين اشتبعوا فلما انصار فا نبي صلى الله عليه وسلم محذروا فايرو شو أقبل من تأمه بارك رأو ورزل فقال هل تقرأون جارب القرار كيف نتاسم قرار كوي فقال بعضنا طولنا بعضنا إلا نسنا عزالي أو دات من كوكنا دفارة تحريز دفزيلتين دفار أوريدو سواب أمي لأوشي أجويلوا سواب أمي لأوشي طول قلنا بعض قال فلا داشكارو نقول وأنا أقول مالي ناجعن القرآن ما هي رأس وجد جمعنا قرآن رأى كشكي فلا تقرأ بشي من القرآن فلا تقرأ بشي من القرآن ملو ليو شيد القرآن ناقل ججارو شي إلا بيو من القرآن هذا فاتحة سهل دا ددي پويلك وجباني إنشاء الله اشتباه نراجی نوائی لیکن کله تجربی سر ثابت شوا چی فاتحہ ویل اسرم انتباس راجی نمن نم کانو لئی مامن فقراتو قرات لهم فخبر پوشوائی ای ایز زکر ما پا دعوی ویلیز داد وعبادہ بنی ثامت قول دے سزان دب مرخوادی جنکر فضول لیے داد وعبادہ بنی ثامت رضی اللہ نکول دے ازمان فصد نيول لبازار تجردي موز نكيل موز فيداد و بعده بن ثابت قاول دي و ده حد ما حدا سناه دينسان ده ما حدا ضه الكتاب و ساقه تفسير فاينه اسكت نا اقرا قبله و معه خپرې دې ما کله دوه عبادت سامت قال شو دم کحول قال شو نو خبر پوښوي نو دا په ذخیره د حدیث کې دا شی روات دوه عبادت انسامت رضی الله تعالی او هغه کوم دا جوابونه کړو دا سوف دا روات کثراتونه نه یو رحمت الله عليه یاته ما ذکر نه کړو خوتا رضوا عباده بن ثابت رضی الله تعالی رشید منغا د کتابه نسخې کایلي د نبي اسلام پسې قرات کول د پار د تحریذ د فضیلتې نو نبي اسلام فرمایله چې خدامه کوي قرات م کوي داريز د دا فضیلتې لپاره قرات م کوي ها فاجا وای فاجا سر غالب استبان واقع کیږي لیکن په تجر م سره سابق شو چېفاې سره م اشتبا ده نو الله من کانلو ما فقرراتوراتو لو په خبره پوه شوئ ترجلله سرو بل خبر مونږ دا ساب جوکه چې د مو نهچي دا کول فقط ب دوی کول د فقط د نور رامو دا قرارور کړی ما دې ما محمد کتاب ولې قال محمد د مازانه نه لیکل قال محمد د دې وژن د دې محمد شریف مزونی کې قائد ته ما کتاب دیر پرر امام محمد قال محمد امام محمد دا شویلې واستقام هغه وای چې محمد شریف کې قائد به مونږ دې نه قال محمد په دې باندې آثار راغلي ادا قول د امام محمد رحمه الله علیه تفسير شویلې در څه تر مليځ کې نوېږي بلځ کې وایي ګور